Знайшла. І домашні, і мобільні. Марина повернулась із замусоленим папірцем і почала натискати на клавіші. Труба. Є ж записник, але чомусь туди ніколи нічого не занотовую. Привіт. Микола, ти? Нічого. Що так пізно? Спробуй, угадай. Здогадуючись, що бесіда затягнеться, Уляна вийшла на балкон і відчинила вікно. Крижаний вітер нагадав, що досі триває січень, але вона вперто перегнулась через край і глибоко вдихнула крижане морозне повітря, бо до того задихалась у паркій кухні. Насправді вона боялась. Боялась того, що Миколка підтримував зв'язок з Богданом і може дати Марині його телефон, і той же завтра вилетить на Київ. Ні, то не були звичайні ревнощі чи побоювання, що самотня Марина нарешті зглянеться над колишнім хлопцем. Навпаки, Уляна підсвідомо прагнула цієї зустрічі, сподіваючись, розрубати давній заплутаний вузол їхніх стосунків. Хтось із них трьох був зайвим, і питання «хто саме?» давно не давало спокою. Вона вірила, що деякі зустрічі вирішені наперед, задовго до народження, а інші – випадкові та незначущі. Випадкові люди, як тупики в лабіринті, з ними щось може складатися або не складатися, їх можна любити або ненавидіти, але все те не має значення, бо є тимчасовим і шлях веде в нікуди. Якби Богдан повернувся, у неї з'явився б шанс з'ясувати, ким він був для неї – дрібним епізодом чи долею лякало інше. Він приїхав би допомогти Марині, а отже неодмінно виніс би Жовтяку суворий вирок і взявся за його виконання. А Уляна почала б йому допомагати, бо не змогла б інакше, і тоді вона могла стати причетною до нового вбивства. Те, що Марина Жадала крові жовтяка, було очевидно. За Богданом Уляна ладна була йти в пекло, порушуючи всі існуючі заповіді і втоптуючи в багнюку власні переконання. Але потім він знову міг зникнути, залишивши їй на згадку її нічний жах, ще одне сновидіння а з неї вистачало щоночі Дніпрової затоки і божевільних очей матері того хлопця. Двері в кухні рипнули, і побачивши неприродне бліде обличчя Марини, Уляна збагнула, що розмова з Миколою не вдалась. «Ходи сюди, швидко!» Тон Марини був швидше істеричним, ніж наказовим. І Уляна підкорилась. Осліплена яскравим світлом торшера, вона не одразу заважила, що господиня плакала. А помітивши, здивувалась, Микола не був здатний на різку відмову, тим більше Марині, їхній некоронованій королеві. Що таке? Що трапилося? Вона силою примусила марію сісти. Надя, Місяць тому загинула. Що? Те, що чула, дзінко викрикнула Марина, розмазуючи сльози по вродливому обличчі. Де ви там з матушкою лікер сховали? Давай сюди. Надя загинула? спантеличено повторила Уляна, ніяк не розуміючи, як смерть близької подруги могла виявитись для Марини новиною. Її вбили? «Так, тобто ні, нещасний випадок, якесь бидло збило машиною». Вона підкорила тримтячим руками сигарету і знову перейшла на крик. «Труба, що ж ти за людина така? Не розумію!» Подруга загинула, помянути треба, а вона намагається, вагається, «Чи можна мені налити?» чи буде це правильно, чи дозволяє це китайська філософія, щоб тебе... Я не знаю, де твоя мама поставила, а будити її не варто. Майже спокійно відказала Уляна, підсуваючись ближче до Марини. Що тобі Микола розповів? А що він міг по телефону? Сказав, що загинула і все. Марина закашлялась, Захлинувшись сльозами і заридала в голос. «Труба! За що ж це мені? Одна смерть, інша! Як навмисно хтось!» Вона голосно шморгнула і стиснула у пальці. «Микола тепер, ясна річ, не схоче мені допомагати. Йому тепер не до того. Це вона трохи раніше за твого чоловіка» замислено підсумувала Уляна. «Чи пізніше?» «Не знаю. Мені було недоуточнення дат». Крізь ридання вичавила Мареєва. «А на похороні твого чоловіка вони вдвох були?» Допомагаючи зорієнтуватися, запитала Уляна. «Не було їх, здається». Марина припинила плакати і якось дивно поглянула на гостю. Завжди, прозріваючи, притягнула та. «Ти не пам'ятаєш, чи вони були, або не пам'ятаєш, чи хтось їм повідомляв про Валерину смерть?» «Не пам'ятаю і край!» – розсердилась Марина і почала нервово крутити каблучку на пальці» а її вже майже сухі очі підказали Уляні відповідь. А вже ж, вони знадою тут, у столиці, не дуже приятелювали. Точніше, зовсім не зналися, бо зі смерті чоловіка в Марини жодного разу не виникло душевної потреби подзвонити старій подрузі. Марина ж Сорому не відчувала. Для неї було природно, що життя розлучає людей. Проте визнавати перед Уляною, що вона згадала кращу подругу тільки тоді, коли виникла потреба, в безкорисливих фанатиках не хотілося.